Unasikiliza radio sangani rompenzi msikiliza aji ni kukaribishe katika habari hii lakini kwanza ni kuombe radi kusu dakika nilizo kuchelewesha kuchikia habari hii tuanze habari hii na muhita sari wake. Ms wa tarafa yavjanda, vjanda, muzimamizi wa kituo Hanagesa, tarafani humo, na wa store ya wakala huu mutani gitsiro, tarafani humo walikamatwa. Wa anashitakiwa kwa ubadrifu wa feda, zilezo kusudiwa kununuwa nafaka ya mahindi. Na wabathi ya wabunge na maseneta wanawasiwasi kusu uongo katika report za utekelezaji wabathi ya miradi ya selekali Walimuambia waziri mkuu Jeruven Dirakobucha katika la kitaifa alihamisi hii april 10. Na chai nawezalishwa na kiwanda cha chai Karika tarafa ya muruta ya mkua wakayaanza heja safirishwa inje ya inti kwa zaidi ya wiki moja na hifadi sasa inafurika. Na kwa sababu mbaya kutoilewana kuhusu ushuru inaunawo hitajika ili kwa giza bida hiyo inje. Junge na si mpenzi musikilizaji kwa hayo na mengine e, biserafina kizimana na tuunganisha kimitambo mimi ni Jean de Dieu irakoze karibu. Lejo Isanganiru ni kiboko yao. Habari Kamili. Musimamizi wa tarafa Vyanda. Mkakgozi wa kituo cha chakula ili kupambana najaa na njaa na anagesa na msimamizi wa store ya kituo hiki mtani Gitiro wamezuliwa gerezani Mimba kuanzia jioni ya, ya Alhamisi hii ofisi ya Gavana Buruli inahakikisha kukamatwa kwa viongozi hao na idara inaohusika na kupiga vita rushwa Wanatumo, wanatuhumiwa kwa wa zaidi ya pesa milioni ishinambili li lizo tengwa kununuwa nafaka za mahindi. Habari hii imetungwa na muenzetu zeno za ambimana ni ripota wa Radio Isanganiro mkwani bururi. Na baadhi ya wabunge na maseneta wana wasiwasi na uongo wa taarifa za utekelezaji wa baadhi ya miradi ya silikali Wanatoa mfano wa kazi za kuweka lami katika maeneo ya mjini ya mijini ya mikoa ya Changuzo na Kayanza ambazo hazijakamilika hata nusu, lakini ambapo ripoti inaonyesha zimekamilika kwa asilimia 100. Moja. Kutoridika huku kulionyeshwa katika bunge la kitaifa alihamisi hii Wazili mku Jervais Ndilakobuta alipawasilisha kwa wabunge na maseneta ripoti ya utekilizaji ya mpango kazi Wakila mwaka na mbajieti ya nosu ya kwanza mwaka 1224 kwelekea 1225 Jervais Ndilakobuta alidai kwamba kazi hizo zita hitimishwa na kukili kwamba Pesa zinazo hitajika zipo. Habari hii imetungwa na muenzetu Claude itangishaka. Na zaidi ya wiki moja kama nilivzi wakwambia mpenzi msikilizaji inapita bila kwa chai inje kutoka kiwanda cha chai cha guegura. Duru kutoka hapo zinaeleza kwamba ni kutokana na kuto elewana katia ofisi hii na ofisi ya mapato behe. Kuhusu mfumo mpsa wakwa giza bida hii inje. Mengi zaidi na Patrick Sengijumfa. Kuto kubaliana kwa pande hizo mbili ya ani ofisi ya kitaifa inahusika na utozaji ushuru tawi la mkua wa Kayanza na kiwanda kinacho tengeneza chai cha gwegula mkua ni Kayanza Husababisha bithayo ichelewe kusafilishwa kwenye soko Madhala kwa hali hiyo kiwanda hukosa mahali pa kuifadhiya mavuno ya chai Madhala kwa hali hiyo kiwanda hukosa mahali pa kuifadhiya mavuno ya chai Tulipopita katika kiwanda kinacho tengeneza chai huko gwegura Tulikuta mifuko mingi ya chai ikiwa imepangwa hukuna kule mpaka katika ukumbi na katika kituo cha kukalabatia ziombo zia usafilishaji. Alipoji wa juu ya suwala hilo kiongozi wa kiwanda cha chai cha gwegura. akasema sema kuwa mba kiwanda ambacho kinaweka kwa kawaida tani hamsini tu leo huweka zaidi ya tani elufutisa. Akasema sema kwamba hayo ni kwani katika tasis marufu obere kwa ufupi wa kifaransa Waliweka shariti ya kwamba ni razima kwanza kiwanda kilipe dola za kimalikani ishirini Kwa saa wakati wote gali za usafilishaji wa chai zitakazo kuwa zinapakia mzigo ya chai Kiongozi huyo asema kwamba na kiongozi mkuu wa viwanda za chaiburundi hajatoa onyo inayohusu ulipaji wa feather hiyo Staninge na kumana kiongozi anayohusika na mawasiliano katika ofisi ya utozaji ushuru Asema kwa kuna sheria ya ulipaji wa feather hiyo inayotumika katika nchi zinazounda jumuiya Afrika mashariki Kiongozi huyo asema kuwa punde siku zijazo atafuatlia karibu suala hilo kwa lengo la kukinga mafuno ya chai ya seharibiwebure Nikilipoti kutoka Kayanza, Patrick Nsingiva kwa niyabare Isanganilo. Asante Sana Patrick Sengiumva Punde Habarhi in Aendelea. Isanganilo. Kutoka Kayanza ni kureje mpenzi musikilizaji kusini mwa inti mkuani rumonge ambapo kumeshudiwa uhaba wa majisafi katika maeneo katha ya jiji la rumonge kwa muda wa wiki moja wa kazi wa jiji wa ambao baadhi yao wamefikia kutumia maji hazioa wa Tanganyika wanaomba régideseau sidikalao gavi wa maji na umeme kuingilia kati bila kukawia kwa kiwango cha shirika hero régidesom kwa niromonge inaelezwa kuwa ni mabomba yaliopasuka kwa kiwango cha chunda Ambayo yanafanyiwa ukarabati. Habari hii imetungwa na muenzetu Jean-Pierre Misago. Na gavana wa mkua ni Gitega venama ni Rambo na anakaribisha mafanikio ya wanawake katika nyadifa za wajikibijaji propandewake Javier Iman na Jean Claude mkuu wa kijiji cha Bwoga kinachopata kinachopakana na kata ya Yoba Anafibitisha kwamba viongozi wanawake wa mkoa huu wanachangia pakubwa kwa ustawi wa wakazi wa eneo hilo Shimini Mana Sada mkuu waseli katika uh, tarafa uh, na kata uh, ya Yoba anatoa ushuhuda kwamba mwanamke anaweza na anatia uh, moyo wanawake huko Gitega kushiriki katika uchaguzi ili waweze pia kuchaguliwa kama alivyofanya. Habari hii imetungwa na mwenzetu Redi Gahimbade. Na vikuazo kwa wahusika wa, wa unyanyasaji wakijinsia, havilingani na utzito wakosa. Makamu waraisi wa mungano wafzama wafzama wanawake Kafob, alisema kuwa kifungo ni kati ya siku kuminatano hadi filafini, wakati faini ni kati ya lufukumi hadi elfu lilianeni Liliane ni Zimbere, anamini kuwa majirani wa muafiriwa wanapaswa kumuunga mukono, na gasia hii katika nafasi ya kumkataa Habari hii imetongwa na mwenzetu mirei kanyange Kwa kuitimisha habari hii mpenzi msikilizaji kesi 100 za wanafunzi walioacha shule zimekodiwwa katika eneo Reagateli kwenye kijiji cha Ruhagarika katika tarafa ya Buganda mkoa ni chibitoke ambapo watu waliokimbia makazi yao kutokana na mafuriko ya Gatumba wamekusanyika haya ni matokeo ya hali ya maisha hatarishi ambayo wanajikuta kama ilivyoelezwa na wazazi wao na mwakilishi wa raia hao Rafael Nijimbere aliyehojiwa Jumatano hii na Radio Television Isanganiro wanatoa wito kwa selikali na mashirika mengine ya kibinadamu kuwasaidia habari hii imetungwa na mwezi wetu Clovis Wanaishi hapo wale wakimbia makazi yao kutokana na mafuriko katani Gatumba, wanasema kuwa ukosefu wa chakura. ndio sababu kuu inayowafanya watoto kuacha shule. Wanafunzi hu